Në lutje, elhamdulilah, ne lutemi, ne kërkojmë, ne kërkojmë, ne kërkojmë Allahun nga të këqij të vetes sonë dhe nga të keqet e veprave tona. Vetëm Allahu është i drejtë, dhe ai nuk është i devijuar, dhe ai devijon atë që dëshiron, dhe Allahu, nuk ka zot tjetër veç Allahut, dhe Muhammedu është i tij robëri dhe profeti. E nderuar, qysh mësimi i parë këtu në Shkodër, falënderim te Allahu, madhore që lehtësoi, në shpjegimin e këtij libri, të cilin u bë një parafunë tip hyrje herën e kaluar, u kërkova të përshëndet Fakti është libri për bëhet vetëm nga ajete kuranore dhe hadithe profetike. Vetëm se autorët e këtyre vjetave që kanë shkruar nuk e kanë sjellur, kanë vendosur domethënë në çdo grup hadithesh një temë caktuar, e cila të tregon domthon se çfarë flasin ato hadithe. Në rrafëtyre do rutullohemi, inshallah, për biçim të bënim një shikim të shkurtër. Edhe tematika e librit është për domethënë rruga e fesë islamë. Cila është rruga që duhet të ndiqë muslimani? Ju e si dini përgjithshmë diet që Islami po me rregull vendos sa ka dhe sa detaje. Që ju duhet të mësoni njeriu, ti të ndjekë ato që të jetë në rrugën e drejtë. Meqenëse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ë muslimanët, më mbrapa mbas ndjekjes së tij, do ndahen në 73 grupe, 72 në xhenem. Domethënë, duhet të jesh i kujdesshëm edhe katërkuës ku rruga e vërtetë. Ka të rrugë e vërtetë dhe rruga e, nën ato njerëz që i ndjekin rrugën time dhe rrugën e shoqëve të mi, këtë do ndajnë në të vërtetën. Po pas Jezus do shpikin gjëra të tjera, por e vërtetë kush është? Është ajo ata personat hi he, të cilët thësin me atë që ka vepruar i Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne ka lëmë fenë të qartë, pa as kush e ndjek atë nuk humb. Do të thon kush humb nuk ose humbi nuk kishte të qartë. Merë radh problem i gjithë është njerëzit e devijojnë për çdo të tjera. Ëmbas e gjithë shpijimim të mbrapë është se kush në syet janë dëgëtuar të të ardhme të humbin njerëzë e vërteta. Dhe fillimisht temë e parë të cilën domun ka trajtuar libri tu është kapitulli i parë flet veçoritë e dawës së Islamit. Veçoritë e, në në islami, në e të gjitha rish Islam, në Islamin otë sikat janë gjërat të, të cilat e veçoritë të kafetë të tjera. Të cilët, cilët janë ato gjërat të cilët e bëjnë ato të veçant. Gjërat se si kanë të tjera, po qëse do të ndashikosh në Islam, të tjera nuk i kanë. Edhe kjo e bën atë domun që ka një veçori të, të qartë që duket mbi të gjitha fetë të tjera. Çështja e parë është që islami është një gjithi përja Allah subhanu t'ala Nuk ka në të dorë njërëzit Korani është përja Allah subhanu t'ala Hadidhët profetike kanë ardhën nga profetit së rasenë Dhe toj e në shpalli përja Allah të më dhëruar Edhe i gjmau i umetit islami që është bazë dhe tret islamit Ka thëmë profetit së rasenë nuk bie dhe akortu meti më humi Në më dhënë Allah i më dhëruar vetë në dërhynd të qeshtë i gjmaut nuk e lejon Allahu mëdhëruar që ummeti të bëjë dakord në diçka që është humbje. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që deri në kohën e fundit do ngjere një grup nga ummeti i im i cili si do jetë në të vërtetën. Dhe kjo tregon që nuk ka mundësi të gjithu ummeti i Islam në asnjë perikohore të bëjë dakord për diçka që është humbje. Kjo është mëshira e Allahut mëdhëruar. Prandaj kë tregon që po qiejse ummeti Islam bën dakord për diçka të gjithë kur sigurohemi që kanë dakord do të thonë. Sa ka rasti njerëz që pretendojnë që kanë dakord dhe, dhe nuk kanë rënë dakord. Po kur ne jemi sigurt që momenti ka rënë dorë për diçka, atëto dim që ajo është vetëm sa e vërtetë. Para në të treto pika, kto vijn prej Allahut Subhanetale, domethënë vem prej Allahut më dhuruar. Kurse po shikosh fe të tjera, mëto kanë ndërhyer njerëzit. Që janë ato fe që pretendojnë njerëzit se janë fe qellore, ose qofshin ato fe të cilë i ka shpikur vet njerëzit, qofshin ato sistemet njerëzore, demokracia, komunizmi, radhëgjitja, po dhe njerëzve. Domethënë kanë ndërhyer në ato dorë njerëzit. Në po shikosh Subhanallahu el-udhishme Fondë hyjë dorën e njëjtu të diçka ashtu rrobatë. Llogjeta ze të ka krijuar Allahu bimët. Po futi dorën vetë njeriu tonë, duke i futur disa disa ilaçe gjerm rradh, del bima jo normale. Shkatron koncept, shkaton probleme gjithë mradh. Kjo është në natyrë që ne shojmë për ditë. Kjo nuk është e feja. Po i futi dorën trokin të, të, e shkatron. E shkatron, nuk e bën më dobishme. Dhe pse injeri më shumë, ti shkoni blet domatat të, të ha. Se thujë këto mben dobim, por ti nuk e kupton që ato kanë shkëton kancerën vërtet. Fried barku po në të vërtet nuk e dobishme, ndëmshme. Kush është te fes? Po i futi duhet njeriu të ta ndryshojë me dorën ti, e tij ligjet. Ai u bë të dëmshëm. Ti thua pun po ndjek fej. Por në të vërtet ajo fe që po ndjek nuk është fe që kënaq Allahun. Për këtë arsye kjo është veçorie e parë e fes islamë që ajo është Allah, për Allahu subhanallahu teala. Për këtë arsye, nëse si musliman, në muslimanat Ne nuk kemi nevojë që fen tonë ta marrim prej dikujt tjetër përveç asaj që ka zbritur Allahu te dy kujt e sallallahu alejhi dhe sallam. Ne dhe dietara, për shkakun kur i ndjekim dietara dhe respektojmë fjalën e Tyre, respektojmë fjalën e Tyre përderisa fjalët e Tyre nuk bien në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Në momentin e parë që fjalët e Tyre bien në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, fjalët e Tyre nuk kanë vlerë. Këto thotë Imam Aliku vet, Imam Aliku, jepte mësimin në Xhaminë e Profetit sallallahu alejhi dhe sallam dhotë njerëzve. Çdo kujt i merret fjala dhe i lihet profet i personi është ky vallahi profeti sallallahu alajhi. Çdo gudimën fenë i lihet për treguar domthonjë që çdo person sa do dietar qoftë domthonjë fjalë e tij domthonjë fjalë që vendosen në diskutim. Vetëm fjalë e profetit ose në diskutim sepse është për Allahu mëdhëruar. Kështu që domthonjë me anë kësaj treguohet qartë domthonjë që ishtami është për Allahu subhanet. Dhe kjo është veçorie se kanë fete të, të tjera. Krishtjetë kanë devijuar fen, kanë futur edhe kanxiergat nga. Çi futën gjithashtu para tyre. Ktoja vetë që pretendon se profetëllor, mos fol pasë profetë që kanë prodhuar me dorën e njeriu, domunishaftë ka katastrofë akoma edhe më e madhe. Allahu më dhua ka thon Kur'an inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidhun. Ne jizbritu dhikrin dhe ne do të më ta ruajmë atë. Në dhikër përfshin dy gjëra. Kur'anin edhe sunetin. Edhe pse ixhmahu është pjesë e kësaj, mirëpo kjo është plotsuese edhe e këto dyave. Dhikri qoftë Kur'ani, dhikri qoftë edhe hadith profetike Të dyja asaj ka premtuar Allahu që do t'i ruaj ai vetë, nuk e ka lënë dorë njerëzve. Po vetëm parashumë që e lën dorë Allahu me dorë njerëzit i runin. Kurse Kur'anin dhe Sunetin e ka premtuar vetë Allahu me dorë që do ta ruaj ai, dhe e i, ka ruitur. Shikom mrekulli, vallahi do t'ju tregoj, do t'ju tregoj historikun se si shruhet, si e ruhet hadithi profetik i do çuditën i fare. Është vallahi është mrekullim vete. Është një lloj fushe jo so studio do un dhe gje veçanë. Un po vend një europa hadisit. Çelbanu e din shumë një dietar në fushën e hadisit. 60 vjet ka punuar në këtë fushë. Kupton? Ësht shkencë vetë. Është një mrekulli që se ka as hiper popullëve. Zinxhiri i transmetimit meancil di është ruitur hadisit që kjo është pjesë e vërtetë ti a ja jeti kurano që po tregoj. Është mrekulli që tregojnë që Allahu ka rritur fen. Por më fe. shumë detaje tregosh çfarë kushtesh të forta ka vendosur dietar për të panuaj hadith. Në çfarë kusht ka fond ka, ka vendosur për parënie për që një person të jetë i, i parnushur për të punuar hadithat e tij. Edh shikosh pasaj se çfarë sakrificata kanë bërë ata për të ruitur fenë, thua vallai kjo është vetëm për Allahun sepse robi doon njerëzit sikur të mblidhen të gjithë njerëzit. Të bëjë një lloj sistemi të tillë, sistem mbrojtës për të ruitur lajmin, kjo do ishte pamundur. Do të thonë, është pamundur. Shikosh është ndonjëherë vërtet çudi e vërtetë. gidashtu ka thon Allahu i madhëur umma yan takun al hawa in huwa illa wahyuh ay nuk flet ne dëshira e tij ay thot vetem aty qi shpallat mund uh, thon qe ne fundin fara tregon Allahu i madhëur ne itin suni xhir qe Allahu zaharoj dikrin ku tregon qe profeti sallallahu alajhi cdo gjje qe thot e thot vetem per Allahu i madhëur nuk e thon nga vete e tij gidashtu thot Allahu subhanahu taala u la taqulu alayna ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatana minhu al watin femamin kumin min ahad lan muhajizin. Allah subhanahu wa taala sikurait shpite kundrit mesh. Profeti than nxit diçka qe se ka thon Allah motherum. Do ta merrni moten me djaft. Moten djaft. Edhe ja prisnin do marrni qafas. Allah motherum, kupton? Edhe askush nuk nuk mund na pengonte ne epri kso gje, kupton? Allah subhanahu wa taala. Po treguar domodin qe profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thot fot për Allahu do nuk ka shanse te diçajt thot diçka qe se eshte vërtet. Kupton? Se lejon Allahu i madhëruar. Edhe këtu që ndodh një problematika njerëzve sot. Kur thudi që kuaj është për Allahu i madhëruar, po jo, kanë ndihur njerëzit. Pse thonë ata kanë ndihur njerëzit? Në një mendim i keq që kanë ata për Zotin e botrave. Sepse ata mendojnë që Zoti i botar lejon që të shpifej kundër tij në çdo lloj forme, ajse njerëzit mos e kenë të qartë kush është vërteta. Kjo mendojnë ata. Njëkoq Allahu i madhëruar nuk e lejon që dikush të shpifej kundër tij në formën e vërtetës. Domethënë, shpifin njerëzit kundërit të Allahut mëdhëruar, por me thellim dy i dyshuesh i keq. E para që nuk kanë tar, nuk kanë të të ardhmën, nuk kanë një përfundim mirë në të ardhmen. Ndërsa shpifti kundërit të Allahut, dhe, dhe, dhe, dhe Allahu ndihmoi, e ta ndihmoi, i jep sukses, i jep sukses me radhë, edhe këtë rit përhapës, kështu funksionon ekzistonte kollona më e madhë. Por ne thotë do të ndonon të Allah. Dhe kjo tregon që shpalla është për Allahun mëkatare. Shpora Allahun mëdhëruar. Që do të thotë Allahu subhanahu teala i urdhëron sululin e tij, "O dërguar, shpallë transmetoje", thotë, "O dërguar, transmetoje atë gjithçka të zbritur për Zotin tënd. O i le të falë mëbe lotë të salatë." Nëse ti nuk e bërtë lloj gjëje, nuk e nuk e ke, ke transmetuar shpallën e tij. Do thonë, kjo është urdhër. Dhe kjo tregon që profeti sallallahu alajhi wasallam në të vërtetë transmeton atë rguar, të të -të allahu, rguar, që i shpall Allahu i mëdhuruar. Zotonurat që kanë nga Allahu subhanahu teala. Kjo tregon domosdën që Kjo është vetëshori i islami që se kam fetët tjera, as fetë që prodhonë në dore një jutë më rarë, që islami është prej Allah, së më hanëtana. Kjithë është të dhëtë profetit së nëllohet, se në haditin që të rrasu dhënë në buhurera. Dhe gjithdo profeti i ka dhënë Allah me dhuar argumentet të tila që të besoj njërzit. Tho, të dhe nërsa e që më është dhënë mua, dhe ti ishë një shpalli e që më ësht Nga më të të të në ditë në të më shumë ditë që në më shumë ditë profetët e kanë ndjekës ditën e gjykimit. Domethënë mrekullia që dha Allahu profetit sallallahu alajhi wasallam, mrekullia kryesore kush ishte isha Kur'ani. Në gati ishte shpalli për Allahu subhanahu wa taala. Ishte libër që do ndjeleshë, do ngjelen ditën e gjykimit. Në këtë arsye thot profeti sallallahu alajhi wasallam, shpresoj që të kemë më shumë ndjekës sepse duke nuk kanë ndëtur libri, njerëzit profetojnë për ti dhe kanë atë mrekulli. Në të ka mrekulli. Edhe bëhëndiksin këtë këtë ti, e tij akoma më shumë. Resistenca që kanë mes nesh është njësoj sikur diet profeti sallallahu alajhi wasallam mes nesh. Këtë ka thënë Allahu me dhuratën e Kur'anit. Qallahu subhanahu wa taala. Wa uhiya li hadha alqur'an li'unzirakum bihi wa munbalah. Me shpallumën kën Kur'an që u të parlëm juve me anë të tij dhe çdo kujt që i mbrin ko, që i mbërrin Kur'ani. Domethënë vetë profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë ka parlemur njerëzit? nga Kurani dhe nga hadithet profetike. Ha janë transmetuar Kurani ekziston me flesh. Ka hundë dhjetarët. Kujt i ka mbritur Kurani, ai është njësoj sikur ka takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Kujt ka mbritur Kurani, ai është njësoj sikur ka takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon domosdoshmë që njeriu domosdoshmë duke duke marrë shpallin Kurani, duke realizuar domosdoshmë islamin. Gjithashtu duke lexuar hadithet profetika është njësoj sikur ka përpara ti profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpallja. Kjo është shpallje për vlerëzuar. Dërnitsizmi kjo që tregon tregon traditën që Mrekullitja e Mulla O isha shpallli që na shpallli vonë jo që i zbriti për Allahum. Kë tregon që çaj erdhi profetit selam i shpallli për Allah subhanu te ala. Gjithashtu do të them ka treguar Aisha O the fotë pyet Mesruku i thotë e pyet për çështjen e, e as shikoi profetin sallallahu alaihi ve sallam madhuar dhe ndër të tjera i thotë i thotë Aisha ndër të tjera po trojnë një pjesë në interesin i thotë Kushtë të thot që profetisë së nëllasenim ka fshehur dishka nga shpallje, ka gënyur, thot. Sepse Allah i madhur, ka thënë në Koran, jajur Rasulu, bell, bellig në mënzirejnikim, rabbi. Kojë dërguar, trasmetohi atë që të shpallë, kërës të të të të të. të, të. Gjithashtu trasmetohet në i hadith tjetë nga ishër adilane, se ka thënë, si kur Muhammed i së nëllasen të fshihët e ndoj një një nga shpallje, Dofshihte ajete që kanë zbitru si qortim për ta dojnë që janë, ajete që sotë Allah me dhurë, ojith të kulu lillë dhë anam Allahu aleyhi, o anam të aleyhi, emsik aleyke zaugeke, wa tëqillahe, u tëqfifi nefsikem Allahu mubdi, u tëqshën nësë, u Allahu haqën tëqshëa. Sotë Allah me dhurë, dhe kur ti i thoshaj, a ti të ciliti bërë Allahu mirësi, dhe ti i bërë ati mirësi. Uh, Mbaj e gruan tënde, uh, dhe thot, uh, Kje frik Allahun, ti fsheh në zinën e vetën tënde ato që do ta shfaqë Allahu dhe ti ke frik për njerëzve. I thotë Allahu kupt profetit e tij sallallahu alejhi dhe sallam. Në kje frik Allahun, ti fsheh në vetën tënde ato që Allahu do ta shfaqë, do ti ke frik për njerëzve thot. Por Allahu meriton më shumë ti ke frik. Edhe po qese do kish një ajën corner, ta që do e fshihte profetson dhe ishte kë. Kur s'ka fsheh këto, do s'ka shfaqes di ti domethënë. Kjo tregon që është për Allahun, nuk është për ti domethënë. Çoft, shpër Allahu subhanet al. Ju është ka treguar dietarët dhe hadithin. Herat liut shajit i jot, ncinën tregojnë disa fakte për vërtetsinë e profetit sallallahu selam. Ato mund ta lexoni vetë keni te Buhariu hadithin, hadithin 76 qafoti. Si, do t'i tregon shumë fakte që tregojnë për vërtetsinë e profetit sallallahu selam, që ai është i dërguar nga Allah sallallahu alaihi wasalam. Qëllimi i tuaj është të shpallëjësh kur Allah do të këruar. Kjo është veçori që ka vetëm feja e Islamit dhe nuk e ka as një lloj feje tjetër. Edhe këto veçoritë ne na bëndonë që ne të kemi një lloj ndryshimi të qartë kundrejt së shpallës. Por desha për Allahun e madhëruar të detyrë një gjë është që ta besoj, ti dorëzohet atij, ti bindet atë në mënyrë të plotë. Mos përdor logjikën e vet për ta kundërshtuar të më logjik. Po don Allahu i madhëruar na foshte neve gjini të, të. vërtetë më logjikën tuaj. Gjini gjini gjini të vërtetë më antalogjisë që ju, ndonëse gjini më, më logjikën tuaj. Usunzirnie nzihenëurtë me anë të politikës. Usunzirnie vërtetë me anë të, domethënë, dorë të dobis ose informata tjera. S'ta ka lënë në vendor. Por e ka e ka plotësuar dhe e ka bërë të në që të gjitha vit për Allahu Subhanetala, nuk ka të drejtë ndërhyjë njerin ta. Kështu që kush ndërhyjnë në shpallin e Allahut mëdhëruar dhe bën ndryshime në ligjet e tij, ai domthon ka bërë shfotrim të fe ai kabush katrim fe, nda kjo është vëllai shumë i dëmshme. Në rregull dietare, kanë bërë ndryshime shumë të rëpta, ku ndërtojnë profesorët, atë cilët fusin gjëra të, të reja në fe, të cilët nuk kanë qenë njohur, ari, profetis, të njohur afrokonari, as asuneti profetë sallallahu alajhi wasallam, rasti në këto breza të parë. Sepse shpallja është për Allahun, prandaj nuk i takon. Qëllimi i tuaj është thjesht shikosh son, çfarë çfarë shohim në sot. Shikojmë vëndom ndë çfarë bën njerëzit sot. Në çdo gjë që bëjnë ata, a është pjesë e islamit? Ka shumë ideja që e bën nuk e mbron islamin. Në e kanë gjetur ata, e kanë gjetur ose nga logjika e tyre, ose nga analogjet e tyre origjinë e logjikave, ose nga ndike dëshirave të tyre, ose nga ndike politikave. Kutoj? Këto janë katër shkaqe që kanë dërguar dietarë të cilët i devijojnë njeriu nga e vërteta. Domthonjë që devijim një e vërtetë dhe largojmë. Domthonjë detyra e kurthut që është për Allahu, atë detyrë të ndështrohemi se mia në Ataland jويم bindem. Kjo detyrë e personit Kërë thot e shë prej Allah. Po të thot e prej njeri ut, është prej njeri ut, ti njeri unë njeri. Ti kërë logikën, do në kërë logikën time. Se du të hezë me logikën tate? Kërë se kërë thot për Allah, atë e kërë të njeri do së të pot. Shë prej Allah, dhe vetëm se të dërzim ka për barësaj. E dhe të regon për shumë që e në sentimie, këndo e filozofët cilët e fusin shumë logikën pun, më shum përpara shariat diçse është është si shembulli një dëshmitar përpara gjykatës. Gjykatësia shariat kurse dëshmitari me logjikë. Do të thotë logjika çfarë është? Vjen dëshmon, oh, no, me vërtetë që ka qenë. No, Në shariat të, të shariat thotë, "Kjo është shuvin një gjykimi shariat, gjykatës." Logjika është ndosh dhe shëriati, e pastër, kur e shikon të gjykimin, do të po kush më vërtetësh bindet. Ky është besimtari i vërtetë. Kurse ai që ka të dëmtuara logjikës, është në rregull nga feja me radhë ka me gjinave me radhë, dëshmia e tij nuk nuk e kupton se ç'është tim. Fakti që nuk e kupton ai nuk është problemi të gjykimit gjykatës, por është problemi të të, të dëshmira e tij sepse nuk është më vetë, më nëjë, në rregull ai vet, e kupton? Me gjinave që ka bër nga shkaqe të tjera dushëmit që mund kete më radhe, të ketë me radhë. Sot çështën e tij, domethën, çështja e gjykatës me me dëshmitarin është që dy gjykatës, po doje për zë dëshmitarin, kështu që punon logjikës. Allah më dhuron logjikën e një njeriu të ka bërë si të mos mund të dëshmitarët. Po dojë të përze, po dojë mën aty. Nuk mund nuk lejohet që ne të japim proporcione logjike sipërpara ligjeve që ka vendosur Allah më dhuruar. Fundi ku thotë Allah më dhuruar, prandaj që kjo është ndaluar. Mund vedi dikush tjetër, por ne po jetojmë këtë vendelkim që të bëjmë të kupton. Domethënë nuk është realiteti ai i cili do të gjykojë mifenton, por feja është ajo që do gjykojë mbi realitetin. Shikon domethënë për kësaj pike mund të ndjerë shumë gjë që ka lidhur me realitetin tonë, vallahi. Ti shikosh njerin sot çfarë bën sot dhe si justifikohen, megjithëse pikë do të thonë ke përgjigj shumë të qartë. A themi është për Allahut? Po. A ka drejt dikush ta kundërshton të jemi për Allahut? Jo. A të çdo të thotë që ti më thua apo ne po jotëm të thosh që do të përshojmë së shoqërie, do të thotë që ti dëshiron që feja islame të ndryshosh në çdo formë që të përshtatet realitetit. E jo që feja e Allahut ka ardhur për të ndryshuar realitetin, ka ardhur për Allahu, për a? Por, si pas të e, i biji që feja ka ardhu që të përshtatën në realitetin. Kështë problemi. A të feja lau nuk paska, nuk, nuk, nuk qenë ka në më thonë në preja lau të gjitha, sepse po ndryshon. Po ndryshoj, së është preja lau të gjitha. Ashtë një pjesë preja lau, një pjesë është preja atyri që e ndryshon. Qështë pika e parë. Pika e dytë që e seron dhe më mirë të dhe, dhe problematika është. Faqe pikë e parë që feja sa më është po i vdolosur ndajle. Pikë e dytë është që feja është plot edhe gjithëpërfshirëse. Nëse plot, do të thonë nuk e ka lënë Allahu mangës, ko e do të thonë e zbritit plot, do të thonë nuk la gjë pa, po, besëroi. Edhe gjithëpërfshirëse do të thotë i përfshin të gjitha fushat e jetës. Do të thonë në Islam gjejmë përgjigje për çdo lloj çështje që ka njeriu, do të thonë nuk ka mundësi që në prin çështë të caktuar mos këtë përgjigjen Islam. Në base për gjithë nuk e, e dinë gjithë nga pa dhije tyre, por dhjetarët, pa tjete që e dinë të, dhjetarët. Allah i më dhurë ka thënë kolan, e lijohu me këmel tullekum dhinekum, sot e plëtsov e fem për ju. Ma tërëm të alikum njëmë t'inë, plëtsov mërë sindim dhe jush, olandi tullekum dhislame dhine, dhe jam i kënajqë që fejrujt i dhislame. Kjo të regoj që islami është plëtsovër. Islami � A ka nevojë që dikush të bëj modifikimin atë? Shumvjen dikush me shembull që të kuptojnë tashë ose gjithë kjo lloj teme domethën shumë pamënyash me të gjithë bindëkur, po unë jam i dakord festa me të plosur më, më kur vjen në letë, pastaj që ka problematikë, të cilat të cilat njeriu duhet të kuptuar ose duke mos e kuptuar, ai e cënon këtë lloj parimi, edhe pse ai parimisht teorikisht mund ta panoi. Pyetë të gjithë, jete në konfidentim sa më plosur, po plosur. Mirë. Pse po më vlutën tjetër? çesëm me vludin. Profeti Sallallahu aleyhi ve sellem ka bërë me vlut? Jo. Ja. Sahabët kanë bërë me vlut? Jo. Ja. Brezi dy tabime ka bërë me vlut? Jo. Ja. Brezi ka bërë me vlut? Jo. Ja. Ata çnëtin me me vludin, por lavdërim i dhe profetit Sallallahu aleyhi ve sellem. Çka të ke që ka lavdërim? I themi, a është fej të sufë e islamë? Osta e po ashtu është. Kur u plosu kjo fe, a ekzistonte me vludi? Jo, nuk ekzistonte. Epranë vetë ata ndinë ato që vinin 600 katë për, për me vludin. Përdesë nuk ekzistuar atëherë me vludi. Po pasën ditën 600 Edhe feja që ka plotsuar, çdo thotë se ti jeshe në blu din se feter, kuptimi i saj është që ti kse fehet plot, por i jstun diçka tjetër. Ose ti pretendon që e ja ka qenë mangë dhe ka pas nevojë për këtë që po ashtojun, ose pretendon atër që kjo feja është e plotë dhe un po shtojm bit plotën. Edhe sido që të punon, ndonjëherë kjo kjo tregon ndonjëj që kjo është kat, e para dhe është një lloj akuzë ndaj fejisllave. Prandaj dhe, pra dhe këllë rregulli i anashkalon të gjitha bidatën në fe. Për të çështocosur Ato çdo lloj gjëje që vjen mbas kohës profetit sallallahu alajhi wasallam është e pa papranueshme në Islam. Ja na shlojnë gjithë bidat, çdo çdo lloj spiqe që mund vimë më para është e pa papranueshme, shikojë ndryimin që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam. Shikojë ndryimin te sahabët dhe kjo tregon atë do të thonë që nuk kemi nevojë për gjëra të reja. Edhe ky është sekreti i fuqisë së Islamit. Ço sekreti i Islamit, shofitë të tëra evoluojnë. Domthon feja çifute ka evoluar, feja krishtere ka evoluar. Edhe qafirat e kanë ndryruar dhe ndryrojnë që dhe feja islame të volloj. Edhe po u them që kanë dhënë në media tash në një emision që dërgonin këtë javë, fundalje e publikut i qafirëve, edhe thoshte domodin që, që, që muslimanët duhet të rrugon zgjuar, ata duhet të evoluojnë fenë tyre si kurse ka evoluar krishizmi para tyre. Si të përshtatet me realitetin. Ë duhet ta bëjnë të evolojë fenë islam. Pse siç ka evoluar feja krishtere përpara? Domthon, ku se ne themi që sekreti i fuqisë së Islamit kush është? Është të kjo që nuk nuk ka nevojë të evolojë. Është përsosur. Kjo është sekreti. Atë përdesë nuk ka nevojë të evolojë. Ço do thotë kjo llojje? Që ne ne nuk pranojmë as ulë ndikimin e jashtëm për atyrë që dëshirojnë të ndryshojnë fenë. Dhe kjo llojje është një nga parimet më të fuqishme të fesë Islame. Ne këtur sekreti fuqisë së Islamit. Domthon, sekreti i fuqisë së Islamit është tek ajo e vjetra të kujë vetra. Njerëzit sot e kanë e kanë provuar, e kanë prindot vjen çu terz po se kujë vetëm në, në, në nëjë përpare, nëjë përpare, nëjë përpare. ne temi, ne përpara me zgjovara. Kurse ne themi ne kërnon me të ditur. Kupton? Sepse Allah i madhore që ka krijuar njeriu. Është ka krijuar njeriu, në njeriu është po njeriu. Çon kondanëtimi dhe sot. Njeriu për bodh për syve, për veshëve, për gojën, për hundën, truri, duart, këmbët me radhë sto mangu ditë që njeri, njeri jo njeriu, isha njeriu ishatë, jeri sot, do të thonë, nuk është si ishte më mundatë të bësojë njëri. Nuk ka evoluar, kjo është thën pravdatë e Darwinit, do të thonë. Kupton? Ëh, ideja e është i po njeriu shqpoi njeriu, do të thonë. Çka ka evoluar? Vetëm dyja. Shuçallojmë adhuruar ka zbritur një ligj për njeriu, për njeriu, jo për makinat, një ligj për njeriu. Kjo ky njeriu, ky njeriu shqpoi njeriu, kjo dhe ligji që ligji që ka zbritur Allah për të është po i ligj. Tën? se pretendojnë të më mirë, dy janë ka evoluosh, duhet të evoluojnë edhe feja. E më sesh vërtet. Ka evoluut dhënia e po e njeriu, njeriu ngjitet po ai njeriu që ka qenë. Nuk ka se sot njeriu të bëhet me tre sy kurse diku ka që më dy. Nuk ka se njeriu sot më i zgjuar se shqiptari, se diku ka që ndikur. Por kurunazi mund të themi që diku ka qenë njeriu më zgjuar se sot. Ta kem me me me me me, me koshencë të plot që diku një njerëz ka qenë më të zgjuar se sot. Mos shikojmë pse ka por sot që ka evoluon dhunja, ka evoluon kjo është kursi e Allahu më dhuruar, është ka e fundit që sprovon njerëzit. Se për zgjuar si, shikojmë Imam Buhariun që ka shkruar atë librin e vet, ka që transmeton se ky domethënë, ai e din gjithë përmbajtjes. A keni keni një dënyashë që e dini gjithë përmbajtjes në këtë formë? Jo të, po Imam Buhariu thotë un di 300 mijë hadithe, 200.000 saktë, 100.000 dobta. Ku mëton? Kush ka, ku ka dënyashë, kompjuter, kompjuter. Ku ka dënyashë në dijetin? Në mund që përëthëm zyrasit të kënë qënë më dhe, shumë e më dhe. Ideja e shë evolimi në nësë të të të të të të të të thimë që një gjërë dhë gjë po dhe të gjëpë evolimë, për në du të vëllë dhe fejë, në kjo është e saktë. Sipëse fejë ka të bej me njeri unë, një liqë ka zbitë Allah për njeri unë dhe më rëdhen e ti me zotën e ti, me vetën e ti dhe me njëz njerë të thonë dhe kandidatë domethënë nuk nuk kanë saka ndjetërinë tonë domethënë. E reja e tyre është pothuajse e vjetër ose e vjetër e tyre pothuajse vetëm zbukurime ndonya të ndryshuara domethënë. Dikur nuk ka pasur një defense, nuk ka funksion. Dikur ftohtoi informativ, ose ftohtoi sot ftohtoi informativat. Dikur Jezu u këllë, këllë thonë me kafë, ose sot u thonë më kim, kafë. Qëse gjithë kjo lloj kjo lloj hipoteze që thon ato që do të evolvojë feja, sepse çdo gjë që ka bulur kjo është kjo është hipotez falso, qëllimi i saj është shkëtrimi i fesë edhe sekreti vetë sa me kujdeson që këtu qëndron tek stabiliteti vetë, sepse ashi plot, feja është ashi plot, dhe përdesha është plot, atë i bëj që është stabile. Ju sjopëzuar, ska vepëse edhe një, që ju kush pretendon më saj që feja duhet duhet të përcohet më, duhet të volloj, duhet ndryshojë më radh, ai është vetëm se një para dy persona, ose injorant, ose bita çigji i cili dëshon ta ta shkatërroj fen, ose është zindih i cili ka hyrë feja por ta shkatërron me vërtetë. Nëse thuhet Allahu subhanahu wa taala, "Unzelnna alayka alkitabe tibyana likulli shay", nënkupton librin sqarues për çdo gjë. Sqarues për çdo gjë, do të thotë nuk ka lënë gjë. Ma farratn fil kitabi min shay. Ne nënkuptojmë Allahu Azza wa Jalla, nuk kemi ne, ne në, në libr pasqëruar asgjë. Ktu kanë ndërmendime dietaresh për çfarë libri bëhet fjalë, por në mendimin aty që thon këtu është Kurani, flitet për Kuranin, qëllimi është që nuk ka lënë Allahu më dorën Kurani pasqëruar asgjë. Ai sa Imam Shafiu thoshte kështu të gjitha ligjet të cilat i ka treguar profeti sallallahu alajhi wa sallam hadithet e veta i ka marr ato nga Kur'ani. Kjo është gjë më të fundit që më dikëm lexoni ja. Ne jemi të çuditshme. Si ka marr nga Kur'ani? Ku ka gjith profeti sallallahu alajhi wa sallam që gomari i but nuk lejohet të hahet në Kur'an? Kjo them në shfaqju. Si ka gjith të di ai? Dije për Allah më dhuron në mënyrë shumë të thjeshtë. Treqon Allah diçka, mance kupton që është punë rasti. Kjo është dije. Po çdo gjë ka marr nga Kur'ani që është që dië vërtet. Ideja është dhe më dhënë që Allah i më dhurë nuk në ka në nukuram pasjeruar azgjë. I ka seruar të gjitha gjitha që ka në vënjë njërju. Për desa që fejë që ke plëtsuar edhe Allah i më dhurë i ka seruar të gjitha, atëherë që fa i duhet njërjut? Ska në vëtë që shtojnë fejë. Vedë në dikë. Vedë në dikë. Ate pari një parë që fejë gjitha është për Allah dhe kyllë e parimin që është plot kjo është shum, shumë shumë shumë e rëndësishme teorikisht gjithu po plot praktikisht shumica e tyre akuzojnë të mbeplotseje thonë nuk është e plot kanë vënë për disa gjë të tjera dhe shtojnë me veprat e tyre disa gjë të tjera foto dovojë mi të dhurë efetu minune me bar duke tave to pour le bar awa bason li pieces livet gomauni mohoni një pjesë apo e besoni pjesë gomauni pjesë pemojenza u me faluzali keminkum illa khizb alhayat adunya edhe çfarë shpërbimit mund të ketë ai person që bën teologji vetëm se vetëm se po shtrim të jetë dënim të madh lidhën e këtij. Pasi do të thënë dënim të madh dënim të më të madh. Do llojë ku me kujdes për procedimën për një nësit. Nidheshu ka thonë teologjia i ulldina mund të hyjë në sema kafa. O hijë që në masor hyn në islam plotësisht. Ku do të thënë plotësisht pse? Sepse është i plot. Domethënë pra? ja, është i plot, nuk ka nevojë për të plotësuar nga Hamed i njerëzve. Edhe sot domethën këto çështje ne plotësisht Islamin, si thash, si thua thonë fare, e çojnë një grup e njerëzish. Të parët janë muslimanët, të cilët kërkojnë për muslimanëve sot që muslimanët ta evoluojnë fenë. Edhe po sikur sot pika e tretë dhe katër, e katërt për çin do flasim, ëh kanë lidh ngushmë të ç'po themi dhe me me kurthe që po thonë muslimanët kur nisën sot. Ata domon përpiqen që Islami sot ta ndajë në dy pjesë islam tolerant dhe islam, islam ekstremist që të zhdukin islamin ekstremist dhe ata që ndikin e të dhe të len islamin tolerant dhe islamin tolerant përshësht është a jellohi islami të cilin e përqinës të përëndimi edhe pse në të ka shkelit disa kufivit të Allahot ndërshimit të fesë islamet futit, futit e durën futin e durët njerëzët të kfeja Allahot edhe e, dëvijim dhe deformim i fes që që këta do në bëjmë fin të uniforme sepse ta e di që njerëz i poqisë në di këta feqë që e shë plot, e po ndryshuar, ato të dhe e rungën e drejë dhe nuk ka që i bën asë ushë fejnë si tamë S .S. Than, S .S. Nëladu, në S .S. edhe asë muslimave. Tregonë në bëdherë rrëdja dhanënë se Profetit Sallallaj Sallem ka thanë. Në kallën neve Profetit Sallallaj Sallallaj Sallallaj Sallallaj, dhe në kur vdich Profetit Sallallaj Sallallaj, edhe e i thët në përmëndi dhije, në të regoj dhije në, në të regoj dhije nj edhe për zëj që fyturin që jelë, thot. Në në në në njënjëma, një gjemë, ka s'ka të një pasjeruar. Gjitha shumë të rëgonë Selmanin Farisi, i ka thënë dikush Selmanit, profeti ju e dhëtë, e ka mësuar është dhe gjetë, e dhe edukatën e kryrës e nëvojnës personale, e ka të rëguar, thot. I thajë, poponë, e ka të rëguar, shumërtet, në ka ndaluar që të deritojmë nga kibla, kër kry ji dashudne e kandaluar që të pastrojmë me dorën e djathtë, ndonë e kandaluar që të pastrojmë me më pak se tregur ose të pastrohemi me bajga ose me, me kosa. Në shkolllë doit kur profeti sallallahu alajhem ka sqaruar edhe çështën elementar, si më elementare ku shkon bajga me çfarë do të pastrohesh, si do të pastrohesh. A mendon se mund të lënë gjëmë më vaje pasëruar? Edhe në mari që kjo gjënin e duhet, domun pse? Ne duhet sepse për shkakun vijnë gjëra të reja, të cilat njerëzit për shkakun i dukën të reja. Po fatisht ato kanë gjykimin e vet kuran ose në sunet nuk përdhen sënjesia, kjo çështë s'ka gjykim Kur'an. Ço do bëni ju? Do ta porin, do të evoloj feja themi, jo, s'ka mundësi. Çdo gjë që del e re, qoftë ajo e re që na duket neve ose e re me të vërtet, ajo patitë që ka gjykimin e vet Kur'an. Ekziston gjykimi i saj. E di kush e di, nuk e di kush nuk e di. Domthonjë çdo gjë ka gjykimin e vet, nuk ka mundësi domun. Dhe kjo është më së e njohuri te dietarë domun, edhe thjesht duhet duhet zgburfur që çikohet realiteti i saj, lidhja e saj që ka me natyrën edhem pa qartë pasoj se çfarë është ajo çë gjykimën e Islamit. Gjëje. Qëllimi është që i profetit sallallahu alajhi ve sellem nuk ka lënë gjë pasëruar dhe gjë më elementare jo më gjë të, të madhe. Tregon një herë që Xhulsem te i më i është pyetur për një çështje, për çështjen e bazës së fesë, dhon çështë akides. Sot mëse çështja e akides sot janë çështje kryesorë që ne do të rëndësim në që duhet të mësojmë sot. Nëse xërimi si i tyre nuk ndodhet kuran sunet, thotë, si bëhet hallit? Po fëm. E halliën e te mirë nuk ka mundësi, thotë, për gjeje ti është shumë i gjatë, thotë, është por trogoj thjesht themi që na intereson këtu. Nuk ka mundësi, thotë, që ajo të për çështjen e takidës, kryesorës fesë dhe moskeve si rim për të kuran sunet. Çdo kusht që pretendon që një çështje e çështja takidës, edhe ajo është nuk ndodhet kuran sunet, ai thotë është njëri humor ka pretenduar se Kurani s'e ka sehur vërtetën. Vë ose ka çështë, ka çështë të cilat domethënë i kanë lënë profesorin pa treguar njerëzve. Ose ka çështje të feshës që duhet i di njeriu dhe nuk ndodhen këtu, por ndodhen diku tjetër. Kupton? Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është pik shumë, shumë, shumë e rëndësishme. Por ne themi që fesha plot. Domthon kur vjen dikush që i përgohet humra e thot po shumë qumi, po, jo ka çështje ku seri me sa kushticit të Allahut. Pra as nuk e di që. Ku është? Po jashtë ka siguri që s'ka ashtu do të zëruar. Por derisa Allah e mëdhëruar eka ka, ka thënë që libri libri është, më duhet të them, është, e kanë seriozuar të çdo gjë dhe ka treguar që feshpësuar ato serive janë këta. Problemi është njerzit nuk e dinë sepse nuk lëzojnë dhe nuk e kërkojnë ndihmë, po të kërkojnë të dhaje. Ëh këto janë disa argumente, të cilat tregojnë që fesh sa më është është plot. Dhe përdesha është plot, ajo nuk pranon posim muam kujtohet një herë se këtë kam përmendur disa vende këtu, më kanë përdorur këtu ndaj argumenti, që fesh plot ku në një, kam qenë në Sirri, ë u futam në shkolla, atë ishte shkollë këtu, domethënë, atë ishin fëmijë Maturidi, Maturidi ishin, Maturidin me gëmi humbur, edhe ai profesorit domethënë hapi një çështje në klas, çështje që kur bie në kontradikt Kurani, Sunneti me logjikën, kujt i japin përparësi? Logjikës apo për Kurani dhe Sunnetit? Ço lëvit Gjithë pikë para që është për Allah, do të thonjë për Allah, nuk jep profesorin e logjikës, çka ka logjikë? Logjika është maksimumi i dëshmitarë. Po çesë dëshmitare drejt duhet të shmojë që është e vërtetë, përndryshe është i thonë da borzhi për jashtë se s'e bën. Ai do të thëjë, i jep profesorin e logjikës. Do u rilash ditë takimi me profesor, të të zyër profesor, do të dhe dhe bëjmë dialog tash, po shaa. Po lekë. A profesor, dhe profesoru do të më shpjegon, një gjysëm ore do të më, më shpjegon. Unë di apo thej po duroja, po duroja domethënë punë fare, masi mbroj tash profesor mbroj po i thash. Tash këllë idein në cilin ti fton njerëz, u njerëz që domethënë ë procesi bën konta ditë logjike me kursetin e universitetit, jemi për proposiologjisë. Ti thash, këllë ide ajh pjesa e fes, pa cilë fes e mangët, domun për treguar që kjo kë është pjesë e kësaj fafe plot. A është kjo pjesë e fes plot? Po qesë do thoshe nuk është pjesë e feshës, i them s kemi lume të portatës, se feshë është plot patate. U them po një dozë të jo. Nuk është pjesë e feshës. Pra. A ta se thoshte, po bra. Ai nuk e fakto gjeneralesa e kuptonte ç'do thoshte, e tha, po që është pjesë e feshës. I tha shpërdesë se që pjesë e feshës, një argument. Ku tregon që po që se bingu ndër ditë kurarin nëse në logjikë, atë duhet të provojë propozo logjikës. Ç'ka pjesë e feshës? Ti po po thua që feshë është plot me këtë, me këtë çështë është plot. Atë më tregu kush te kjo flet plot, kush treguaj se ke kësh pjesë kse flet plot, sepse normalisht kur thua sorpresa fes, të konforte, azun yeni profesorin, i that atë 3 ditë kohë. <gaj> po shkoja, ju shkoj me motorin te 3 ditë kohë. Ë uh, je nuk ka nevojë. Më din ndezën ditë, pastaj më tha, u kujtoi dha, kanë një ngadith, a dhiti mu a dhita, kur e dëvoj profesorin Sallallahin më, i tha u mall me çon ti gjikosh. I tha më libër Allah, po që se u gjente libër Allah me sunetin e profesorin. Po që se u gjente atë thotë do juqimë me me me ishte hazën tim, do përpiqem të ta ndzim gjykimin më me logjikën time, thotë. Dhe nuk do të alemangët. Edhe tha profetit sallallahu alajhi wasallam falënderimi te Allahu që e udhzoi Allahu të dërgojë e të dërgohej të Allahut tek ajo që kërqë Allahu dhe dërgojën e tij. Masi mroi, thash profesor, kjo hadith është a ditë dobë? U i dha rrezë të drejtë, thash, po desha tash nduor pak ti sill faktet tash është i dobë, do të thonë. Kisë që çaja fakte janë i dobë, do të thonë thas por megjithëse të tazens është i saktë hadith ku duhet në të që po qesë bin kondali logjika me kuranin syneve për për logjikës ndo të rregot kurani pastaj syneve pastaj logjika pastaj do të thon edhe pse dietar të hadith vetë si hadith edhe nga teksti e kanë refuzuar thoshë pa punushëm sepse në gjykimin fetar kur e marr nuk e marr vetëm nga nga një argument ka kuranit ose nga një argument nga në hadithi por mbledhin gjithë argumentet pastaj po bëjnë gjykimin fëshë që i dë çonë më me kuranin po zgjeten edhe më pas ka lemë të hadithit kjo është e saktë Te tuturqësh albanëvet duke kafurur me këtë traditë të cilën e dhaifë, zinxhia e hadithit të dobta, ka thënë. Një për arsye përse diotar ka gjykuar që këto hadithe të dobta dhe nga teksti i hadithit vetëm nga zinxhia sinjëtohet në dobta. Dhe nga teksti kan thënë si mund planohet që në Feniskavë gjykimin e djepës me argumentë fetar. Kjo kështë është gabim. Udhën ne ku zinxhia gjykim fetar, kjo është problemi shumë i zgrupës të humbur. Grupe jo grupet e humbura përse si pse humbin? Mbanë vath vështë. Grupet e humbura humbin sepse ata i shikojnë argumentet fetare me një studim të thellë edhe sota, të cilët kanë devjuar majtas apo djathtas, për, për këtë arsye. Qi është ata, të cilët domethënë i bën njëz bizedh, ata marrin sa argumente edhe të, të tjerave u mbyllin syt. E shikojnë femërin e njëjës. Po qes ata, do të shikojnë argumentet me të bëdyë syt, nuk do të bënin ndonjë diskartill. Ideja është domethënë që ë njeriu duhet duhet duhet të mbledhë të gjitha argumentet fetare në një çështje që të ketë mundsi të gjykojë, ç'i kjo që është apo s'është saktë. Por këta se kur thotë un hadith, thotë thotë hadith që Kur'anin, pastaj nëse nuk gjen hadithin, pastaj, pa kjo s'është sakt. Nuk do të thotë se natë të themi që natë është dobët. Ideja është të po trëgojë domthonjë që feja është plot. Kjo që me këtë idenjë që feja është plot, kjo është një argument aq i fuqishëm, sot avendosen me gjithë ato bidatëcitë, ish po thënë të gjithë këtu. Nuk ka gatshkoi. Çdo bidatë në fe, argumenti më i fuqishëm për të hedhur poshtë atë është që le regulli sinin xhir ka shumë argumente favoritare që feshë plot. Kur është plot, kur vizit q profeti sallallahu alajhi vesuleja. Meroi xhigja. Trgohet te Buhariu që Omeret Allahun hu të takon një xhifut dhe i thotë: "O princi besimtarëve, është një, nuk janë një jetë në në librin tuaj, i cili sikur të kishte zbritur tek ne xhifut në at ditë që ka zyrt këtu do të bëni fest." Thot, thot, thot, e do çajeti, do të këreti që thotë Elio më këtu le kum dire kum sodën qsofim për ju i thotë omejë e unë e di se kur dhe ku ka zbritur kjo e jetët. Kjo e jetët ka zbritur ditë nga rafatën, nga rafatë kër profetis salavazin për bon mante hëtëbë. Në në haqën dhe më të mirës, sot e pletëso, o finë për jo. Në thonë? Në më thonë, dhe tërgojët tërgoj, që omejë kër zbritur kjo ajeth, e jetët dhe pojë qante. Dhe pojë qante. I thonë, pëse qante? Tha se pëse mas pletësis nuk ka vet Ideja është në më dhe që kjo dhe ideja, ideja do në parimi që feja është pëllot është një nga idejët më të fuqishme që i kondosën të gjithë bitë të cintë, të gjithë bitë të cintë. Edhe unë këtë lojë loj më njërë argumentimi që i bërë akti profesorit, ishë i grubi më më mërë, e ka më në e libër që e ka shkujtë i më, më më shëtë i biu, që u të një e të samfle për bitë datin. Në dhe u ka të rëgurë një histori që ka, ka, ka sikado rkadeluar me kokën e bidatçive Ahmed ibn Abdullah, nisili ka qen koka e fitness që ka ka shpjeguar ide që kanë krijuar. Dhe ai ka deleguar me të në këtë aspekti. Unë më mora një ide tjetër dhe e përdorëm me këtë, dhe funksionoi fuqishëm fare. Nuk se ne shofu fuqishëm, po ta. Ai çfarë dietari i tha Halifës, "Ky tha ky çrrim me ty dhe kë nuk ka fuqi dhe rekom me mua." Mish veprangë ky dietari, shvon Burg. Unë zëv Halifa, "Ky the nuk ka fuqi dhe rekom me ty, po po nuk ka fuqi." Me ta, shpejt e delegoi me të. E i tha këtë pysë për pysë, i tha këtë pysë, a i jahmet në më individual, i tha këtë djetarit, i tha, kjo dhe gjë për cilën ti fëton njerëzit, a e ka ditu profesor salim të dhe gjë, e ka ditu profesor salim të dhe gjë, a i tha fillin farë nuk e dinte, pas e kuptoj që ja fu të kotha po po e dinte dhe. I tha po mirë, i tha profesor salim të cilë e dinte të dhe gjë, dhe më thënë, a ua ka tërgu njerëzit, i tha jo nuk a ka, ka t Këgojë më fol para do të duhom hesti. Sa trëgoj të kozitë të trëgoshti? Që dhe këto janë akuzat vërtet, sepse dh, sepse i biqë do të duhom se po ta transmeton fen. E i tha pastaj këtu domethënë mirë, tha, Allahu më dhua ka treguar në Kur'an që Allah ka urdhëruar profetin ta transmetojë fen, ose ti pretendon që po sa fshehur? Jo, jo, ja, dhe ka transmetuar tha. Ku i jeta thonë? Po truku i ka thonë, domethënë. E kapin 3-4 pikë të tillë me këtë lloj gjëje desde ngeli u shuditë xhalifë do. Puskur pam pam, u don, e zbërtheu. Inallahu ka thonë ka përcosur sot fëmë për ju fen. Ku është kjo lloj gjeje që tregon që është ka përcosur? Ku është kjo pjesa pjesa e fesë kjo që po tregon ti? Ku ku hyn kjo? E ngjeri. E basai tha xhalifa, hiqeni prangat të sjot, ju hoqim prangat. Ku e hoqim prangat nga dëshëndëmeri ku i t'rohoçi? I t'rohi prangën për për për vetën kësajoj. Dietari. Edhe i than ata, pr jo, i thaj xhalifën shojni. Ja pse i t'rohoj prangat. Edhe i sheh subhalla, u tha i turhoja tha duat i marr me vete, tha ti le, ti leu monet me i fusi në varr me vete tha. Edhe duat dal me ato para Allah dhe i juginit i themu Allah pyeti të njëjtë pse nuk kam futur mua para ato. Edhe aty qau, qau këtu, këteta qau të gjithë aty i tha, "Halife o, o finalu menabeh Allah." Isha takon bor Allah të vënsat e ti tha, je nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam, për ish Allah. Do zon ide është subhalla, e vërteta është aq e fuqishme sa nuk e përballon askush. Muhamedi bin Muhamedi bin Abdulah besohej kështu. Një njeri i thjeshtë, nuk është dietar, por që është vërtet mund një i dietar që është mushrik. Muzan? Një njeri i thjeshtë që që nuk është dietar, mund një dietar, mushrik, vërtet, vërtet, fuqishme, më as, as, inolë, i dietar që i e trejta, është mushrik, sepse ai ka të vërtetë, e vërteta është aq e fuqishme sa nuk i ditë të ballas as i vloj çati dietar çati qofsh ata. Kjo është e dyta. E treta. Pika e tretë është ka të pikën e të qisin shohë të ndërmbyden me kaq shohë. Është një dallim i islamit vs dallot butrorore. Do në islam nuk është fe që i përket vetëm një kombi, vetëm një racë, vetëm një lloj, është për të gjithë. Shuçi ku pretendon se Islami është vetëm për një grup ai ka gabuar rënd. Vëllai më dhuroa ka thënë Kur'an. Kullana asunukum alai ajan in huwa illa zikra lil alamin tuaj un nuk kërkoj për ju problem ky është vetëm për kujtim për botrat megjithashtu ka thënë Allahu më dhur u oh, hi lei hadha alquran liun dirakum bihu man balagh ma shpallu wa alqurani qi un un vetë tu parlem me mbeleg, më më që unë, unë, të të ju me an të tij dhe çdo kujt që i mbri quranin no? doon çdo kujt që i mbri quranin është parlemrin për ta dhe kë trgon që kujt, kujt i kanë mbritur quranin ai për të ti është ngrit argumenti mos sot dikush po sji ngrit argumentet i biqen si sonta ignorantë Si heu poq i sikësisht me argumenti kujton se njët argumenti do është vonë që aty ti vini me lek po ju thon ti trëgohet ti që duhet të besosh instamin e Murad dhe po siherë e justifiku për Allahut por kur ndozh shpalla domethën zbritja e Kuranit dhe ekzistenca mes njerëzve ekzistenca e tyre mes njerëzve dhe pas ja mundi e njerëz që ta marrin atë dhe ta, ta lexojnë është argument i miftushur për ta nëse një person nuk i intereson fare por kuran e pasaj aty është një argument qoftë arab apo jo arab por çdo qoftë Qulja ju e naso inni Rasulullahi aleykum gjemiha, o ju njerëz, unë jam i dërguja Allah të kjojtë të gjithë, dhe më dërguja Allah për gjithë i ërzimin. Oma rësallak i la rahmetalli alamin, në ufë të dërgujën të vetëm se më shirë për barë bëtratë, dhe më dërguja Allah për gjithë bëtratë. E dhe këshume radë, a i dhe qenë të shumë të përdu dhe gjithë, gjithës të vetë, Profetë S.A.S. ka thënë, Ka treguar për veçorinë që ishte dhënë Allahu ma dhuroa është që çdo profet përpara ti dërgohej te populli i një veçondit kurse muaun ka dërguar Allahu te të gjithë të, të, të bardhë të të, të të gjithë të, të një gjithë njerëzim. Njëherë kur xmlnson Nebuhejit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë pashë atë në dorë të cilit është shpirti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çdo person prej këtij ummeti, qoftë çiftu apo kështen, prej këtij umeti ka për qëllim umetin dallës. Do thonë çdo kush që jeton në bas kohës e profetis qofë muslimanë, bëjë muslimanë që u meti ti në aspektin që ata duhet i përgjigjën da vësë ti. Këmëton? Që alë u met ka dy kuptime. U meti i njerëse që duhet i përgjigjën edhe pse nuk i përgjigjën edhe u meti atyre që janë përgjigjën që janë u meti ti janë muslimanët. Në këtë dy kuptime përdoj e që alë u met. Këmëton? Ju jeni të vullëkë shtelet aspektin e umetit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Umeti Muhamedi në aspektin që ata duhet të përgjigjen davasti. Përgjigjen si përgjigjen ata që janë qafier ose në, në, në, nëse nuk i përgjigjen. Po ideja është që thotë çdo kush prej këtij umeti, qoftë çveto për kështet që dëgjon për mua, më pas vdes dhe nuk e beson atë që më është dhënë mua, ai dei do të përmbënojë zjarret. Çfarë kush e ka vendosur profetit sallallahu alajhi wasallam atëherë që të jetë çfarë kush e ka vendosur profetit sallallahu alajhi wasallam që azhit përmbënojë zjarret ëntisht të dgjoj për mua, pas se nuk bëson. Kurse sot ta thon përfit sikar argumenti, kujtiti që është. Ku shdiqsa punë mendoj që mbasë mendoj që duhet të zbrohet në shpalli nga Allahu përfit që të thuat domethënë gjera argumente. Nikoj që vetë profeti sallallahu slet çdo çdo çifutë së krishter për këtë umedi që dëgjon për mua, pasa nuk bëson mua djegjë, në xhanam. Kaç? Dgjoj domundon sot. A janë njerëz në burgësi, gjithataj që nuk vinin falë me radhë që thirrët e Zotit, ata kanë dëgjuar që është një fe e quajtur Islam, ata kanë dëgjuar që ka një libër që quhet Kur'an, kanë dëgjuar që është një person që quhet Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe pretendon sipas tyre që është profet. Atëherë, po që si kanë dëgju këtë gjëra, ata kanë detyrë ta kërkojnë. U binë apo nuk binë fillimisht, detyrë duhet kërkojnë. Po që s'e kanë kërkuar, nuk, nuk intereson fare të vönë negligent, ata i quajnë kafir negligent. Çun të fëmi, nëse ata tregonin më dhën qun kafir më dhaj. Kupton? Kë marrë? E ideja këtu është domodin që profeti sa thonë është dërguar te të gjithë, kështu që do Islami është është përgjithësisht për gjithë, për gjithë, për gjithë njerëzimin. Nuk ka drejt dikujt ato që për Arabit, thot, dikushe, po Islami vetëm për arabët, s'është vërtet. Mos e thot dikujt që po kës nuk zbatohet do të thotë që është vetëm për vetëm për arabët apo për ne, s'është vërtet. Lojë më duhet ka bër fen që ajo të zbatohet në çdo lloj vendi. Ku shpërendon se fei vetëm për arabët, atëherë zot na ruj. Atëherë shmhumit të qartë. Sepse Allah ka bërë fen për të gjithë ju mundot dikush apo jo këtu te ne nuk zbaton te feja, feja mund zbaton vendon vendet arabe. Vetë dërguar Allahu subhanahu wa taala ku ka shkuar në Mekë, duke zbaton asnjë fenë në vendin personi ka qenë. Dhe sa pasoi vhuh hapo hapo hapo hapo hapo derisa e bezon gjith. Ju mos presim neqë njerëz do bën dhe gjep besimtar që në fillim, por duhet patjetër që ne bëjmë durim. Edhe profeti sa ka treguar që në fundin e islamit do ktheti huaj. Edhe ka treguar që do të, të huaj kan shumë ato kulla dhe ka treguar që ata janë asnjë person që ka ka prushim me dorë. Të tregojnë të ketë vështirësi për majtjen e, fes, për për për e si arabi, fesë, si për ja, kërë ja, një nuk mundi disfikohet dikush apo jone sin von tarap, jone s'mund të votojnë fesë, s'mund të votojnë ata. Po deshën xhenet, ia gojë ke kuranin, zbotojë. Ja po nuk ka mundësi se nem nuk jemi muslimanë, nuk ka. Islami është i qartë. Kush do xhenet, xheneti nuk ka, nuk bëdoni arab i arab. Xheneti ka një kushtet. Zbotojë, hyn xhenet. Jo, më nuk e votoj dot nuk ka nuk e zbotoj dot. Aty ku është e pamundur Allah ka bërë dësinë, kjo është pika e katërt, domethënë. Ideja që në transhant tu është që profeti sallallahu selam është dërguar të i thëgjë njerëzit dhe Kur'ani është libri i Allahut që ka zbritur Allahu për gjithë njerëzimin. ë Edhe së profecit sallallahu ka treguar në hadithin e Thauban thot, i thotë Allahu më dhurma palosim u atokun dhe pash lindjen dhe perendimin. Dhe umeti i im thotë do do ta do do arri pushti ume ti umetit tim thot ai sa mupa nos mua. Logo vetë nga linja e perëndimit. Më fal shumë, dihet se ka rit the heart musliman nga Kina deri në Andaluzi. Ësëruar nga linja e perëndimit, nuk është ësëruar nga rejoni i uq shumë, 0 kështu, më shumë islami. Siç e ka treguar profeti Sallallahu alaihi dhe sallam, jidesh në hadithën e tij me Darit, thot kam dëgjuar profetin Sallallahu alaihi dhe sallam se ka thënë, do mbriqë çështi, domodin Islami, aty ka mbritur nata dhe dita, domodin no, gjithë globin. Domnisë, aty ka mbritur nata dhe dita nuk do lejë Allahu të mbyllë shtëpi prej balte ose shpi prej prej çadre, prej prej leckë, vetëm se do futen të futen te Islami thotë. Kush e panon do e kenar dhe kush nuk e panon do i poshtruar thotë. Çdo shtëpi do hiqet. Njëshka treguar domethënë në raste të tjera profeti sallallahu selam, eh, të cilat tregojnë qartë që muslimanët domethënë do do të triumfojnë në Islamin do të ngrihet sepse Islami i botror. Në fuqi të botës. Vodai Islami është për Allahun Subhanetuela. Islami është i plotë, Islami është për gjithë botën. Edhe pika e katërt është që Islami është i thjesht, i lehtë. Islami është i lehtë për tu zbatuar, nuk është i vështirë. Ky lloj përshkrimi që ka dhënë Allahu më dhur për Islamin që Islami është i thjesht dhe nuk është i vështirë, ky lloj përshkrimi ne na do të them na futni një lloj teme shumë e rëndësishme, domthonjë se sot njerëzit domthonjë janë kanikur domthonjë në fundën për çësa këqe. A ka nevoj islami për tolerime, për po nuk ka nevoj islami për tolerime. Hmm? A ka nevoj islami për tolerime, për jupot që këshë Allah më dhurë, ka thënë Qur'an, ma ju rridu Allah u lijejë në lijejë alë alëkum inë harajjë, nuk dëshironë Allah u që të bëjë juve vështirësi, o lakin ju rridu liju tahhirakum, për dëshironë që të ju pastrojë, o liju tim menirme të u alëkum, të ju përëcu juve më mërësinë të ti Y edhe stë kafan Allahu më dhëruar huaj te baqom ma, ma jale aleikum fi dini min haraj ayuz jood yu za nuka beren fen tuaj veshsi yuridullahu bikum al yusra wala yurid bikum al usra allah do vë për, për ju lehtësinë nuk do për ju vështirësinë y edhe stë kafan Allahu më dhëruar yuridullahu yukhiffu ankum tashallahu tu lehtaso yu ve khuliqa al insanu dha'ifan ne jesh krijuar dopu nuk si po shikosh to jetë allahu më duhet t'ragon qartë që allahu më dhëruar nuk ka beren fen tuaj veshsi një Në tregoni gjithashtu që ligjet e Islamit ka bërë ato të lehta. Atëherë, kush ka bërë lehta? Jo bërë Allahu. Atë Fenisla më kanë për Allahut, 1, është të thosur 2, është botore 3 dhe është thjesht 4. Kjo është thjeshta 4, ne na fundi i lutemi shumë të rëndësishme, se sot ta qafirat duan që pjesa më të volojë dhe kanë futur munafiqët ndër ndërradën tona, munafiqët të cilët vonë të tyre të dietarip e sytyre, ë i thonë të tyre dietar nuk ka pushim dietar të mirë, kanë pa qëllim domthon Po a them tërash pushum, si pune kërdave të më shokë, më tën, të cilë dhe me dhënë, e kam bërë fejnë, që dhërë të halal, halal, halal, halal, halal, halal, halal dhe halal e, nuk kam halal dhe harami, halal dhe halal e, një dhe halal. Kanë zirë të ashtu një nëjë parimi që sotë, fik, fiku fik, të të i sirë, fiku të i sirë, edhe që me dhënë fiku, fiku të me fiku, që le të të të të të për adhurimet, për martesën, p Kta tash duan të dhe fiku te si fiku ilercimin, domthonjë si si që ta vëmë funksion modeler për njerëzit. Domthonjë, edhe pyetja që bëjmë ne këtu është, a më të lehtë se çka ka bërë Allah do ta bëni? Hë? Po? E para e dyta, nuk mëfton ai që ka bërë Allah më dhur, po du duhet du, fusi dhuratë juën ta? Kupton? Rregull e para, hedhim poshtë ulë parimin që pretendon këta. Domthonjë, vetë Allah më dhur ka bërë fenë lehtë. Ato çka nuk keni fusi dhuratën ta juën ju bonto kavojësi për, ka për njëriën sot më radhë ndel kardav por më i ftva që lejohet lejohet sot lejohet mash ka më për ndërtuar shtëpisë kupton poliu për ndërtuar shtëpi edhe për studio bile edhe për të mortuar 3 tjetër ç'ka gjenitë de makina kësaj ç'ka gjenitë tjetër po kush ka kush ka shtëpi po se do shkëdhet me makines ka shtëpi edhe makina zëvendësh shtëpisë ose bërë një nga të makinës që janë këshu nga të to, me kabinë nga mrapa që dhe flea so... <tost> të i sot kardave. Qa gili? Unë i qujita gjemati porrë. Gjemati porrë. Gjë më dhe gjemati porrë? Dhe më dhe në idejë kësa e që kjo është haram në origin, porrë? Në pëton? Eh, është po më haram është në origin, që gjithë në origin, porrë? i vut në por më mbrapa dhe mos pori po se fut çdo do. E kupton? Ti mos e thua se po ke shërm, po po unë e paranoj se ke shërm, po. Por, kupton? Ky çudit fikut të tisë, juat, fiku i lehtësimit, me anë të u fen njerëzve, po e thëshën lehtë. Kur ne nuk po themi që të vëshësh sovën njerëzve, mos e vëshësh i fen. Por çdo të mos e vëshësh i fen, do të fen. To, të troket të që më thonë mos e vëshësh, vërtësoni fen. Vet profeti sallallahu selam u ka thënë njerëzve, o njerëz ka për që ju, për aletruar, ju për përse, lëgje, që u avërsisoj feniasë. Ju vini dërguar për t'u lehtësuar, jo për t'u avërsuar. Edhe pse ja thoshte të dojej të gjej profesorin. Sepse kishte njerëz në kohën e profesorit që bënin gjëra të vështira. Por shkolmë malli ratollanu ishim imam dhemien kuba. Imam dhemien kuba. E falë namazën nisi me profesorin, ne shkonte në kuba bëhesh imam aty. Kanunu për namazësi ç'ka ndonte? Ç'bekaia? Bekaria li imam disa. Bekar Ali marrni sa pesh gjuze. Pesh gjuze për ndëmundje. Kupton? Kush i përballon pesh gjuze? Ashtu si qëndon i malli pesh gjuze duan 5 orë. 5 orë duan. Po ashtu si qëndon malli, një sekondë më avash. 5 orë ndëmundje. Kush i përballon këtë gjë? Për neve profesor Srem i shkon një fshatar, një fshatar një lovë i thotë drua, "Lloja, zëdi malli." Bekar Ali marrni sa. Edhe unë m'zem profesor Malli dhe tha, "Ka për juçi, nevojë një diafe. A fit në gjeti mall?" Për këtë ka thon profesor Malli se i ka thonë, "Letsojeni." Domethën Kështu do të thotë më mezi ka shumë i thotë o mohar pse nuk ndonseur lel sur shams çesha kështu façi çesha pse do më mezi ka shumë kupton do më fal vet falos durto naqare falos problem kurse njerëzit dhe ti shlokon hallë ka, ka ndërtafto profesor njerëz që janë të smur ka qënda ta kanë që pleq ka kraç që ka fëmitë veqë u gjajn por tasui thot përdesalloh ka ka lënë kufi lirë vëllog që, që namazin mutafesh gjatë ose të shkurtër ti falë ndonjë forme si deporsata të gjithëve. E kuptuat lehtësimin që, që, që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam? Vet ai isha radiallahu thot. Profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse jepesh të zgjidhësh nder dy gjëra, nëse jepsh të zgjidhësh, shko me vëmendje. Ai zgjitha më ato më të lehtë, me kusht që mos ishte haram. Atëherë lehtësimi që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam, po ti shikosh, ka bërë lehtësimin e atij që ka vënë Allahu lehtësim. Pshembull, u tregon të një rasë se ti ishte kuptoi për shumbrasin tonë. Nëse një person ka ujë të ngrohtë, a është pëlqyesh më të marrë dhe smoti sot? Hë? Jo. Mund të them nuk është përgjithshme. Edhe pse ne e dimë shumë i gjukshëm, vetëm një ftohet të kasë vapa, fshihi gjunavat dhe morradhë, ngrihen gradën, thotë sepse është përgjithësi, themi ky është problemi, është kur ti nuk ke muzi tjetër. Ky është problemi, është kur ti nuk ke muzi tjetër. Atyre bëhet edhe gjë e logjike, është fundik e folën të kollon, nëse nëse ti ke vetë ngrohtë, atë të di se Suneti profetit sallallahu alaihi ve sellem, profet sallallahu alaihi ve sellem, nëse kishem kishte dy gjëra që ia ja lejonte Allah të zgjithnit në mëtyre Zgjidhe më të lehtë. Zgjidhe më të lehtë. Nuk zgjidhet më të vështirë, domethënë, shembull, nëse ka dy rrugë, një rrugë i bishkurt për xhami, një, një rrugë i gjat, gjat, gjat, mos thoshi për shkakun dy biktë gjasa ka më shumë se vapa. Yeah, ja, i shkurt. Po i shkurt. Do kish më shumë se vapa, i shkurt. Pse? Pe syuneti është një mos e vështëson fen fen vetëm tona. Po bëth ja ty ku ka mundsi, nëse ka në ato kanë dalur ato thot e thotë dhëshja, zgjithe për deresa nuk ishte haram, po ti isha haram, pse po largohesh për saj a do të qetëgojë në një fejash lehtë, nuk është vështirë. Edhe profeti sallall zgjethe ndër dy gjëra, ato që ishin më lehtë, përderisa ishte halal, po të ishte harmë largohesh, përse nuk bësh fjalë, nuk kishte të drejtë të zgjithe me njërin e dy të. Edhe, kushtu që kush pretendon mësaj që do ta lesoj fen më shumë se shikëratsuar Allahu, ai do vërtet vetëm se është duke shkatëruar fen, duke vënë kasme në saj. Edhe këtë ai do të ju thonë sot e jemat i por, ose do në çdo lloj urdhit Allahu përpiqet të bëjë për për për për për për devijime, e thonë jo po por, jo po kam kë do punoj, ku do haj, do në po jetojmë këty i vendi më radh, sa budalliqe të tilla që do të thonë në zonën e urrën hilet e iblisit, dhe nuk janë justifikim për njeriu. Ideja përgjithëse është që Allahu subhanuhu teaj ka bërë fenë të lehtë. Dhe përdesë ka bërë të lehtë, nuk ka të drejtë ndjerit domodin që të të ta shtrëngoj atë, sikurse nuk ka drejtë ndjerit ta tolerojë më shumë se çka bën Allahu lehtë. Për të shtrëngërirë ajo, po themë kimi dhe vendosim në meot, sepse ka bërë lotill, ajo, ajo ka ka cilësi në vetë till, kështu që detyron vetëm transmetoje. Atu ka bërë zjerim, zjero, çet? Atu ku nuk ka bërë zjerim, do të slep në zero. Për këtë ide. Kto janë katër veçoritë e fesë islamë të cilat nuk i ka asnjë lloj feje tjetër? Allahu Subhanetale ka bërë të dëgjojë që njeriu kur ti shikojtë sipër që këllë fesh për Allahu Subhanetale, këto më kë është mrekulli. Ti shikosh në mendje se vonësi edhe të si janë rënë këto gjëra. Këto janë parime, vëllai këto janë parime. Argumentet janë të shumta. Mund t'rregojmë në pak. Argumentet janë të shumta. Dhe këto janë parime që duon njëri që ai të ketë qartë parimisht çështën se ku shfaqur duhet ecur. Në msimin e ardhshëm inshallah me lenij Allah do të rregojmë kush janë qëllimet e fesë islame. Qëllimet çfarë që synon? Se di rrobat çdo të bëj përpara përpara diçka tjetër. Kush e kërson ja? Që sot folëm në kuptimin e veçorit të Islamit, do të jenë shumë të rëndësishme dhe janë të domosdoshme për, për të njohur, për të lidhur me realitetin që jeton në sot. Kur ti e kupton këtë veçori të Islamit, atë kur vjen dikush në sot po të shihën në kim çfarë do të bëjmë, do më leçoj fenë, s'ke, leçoje fenë, i themi nuk kanë nevojë fenë për lezimin e pat. The vetë lehtë. Nëse ti po nënë do të leçojmë më shumë, më shumë se çka leçoi Allah, o kë, tregojë ti po po i thuaj Allahu, un po po korrigjoj atë që kanë bërë ti gabim domosdoshmë ose po plëcoj finqës që ti këthoni ke plëcuar, përse pas e plëcuar në të vërtet. E këshu më bërë. Kështu që këtojnë veçë rejtë fështë islam, në sëllohë në më dhurët në bëjë për e të të të që e ndikin islam, në së shdojtë, Allah më shfordem njërë në gjithë. Së përshu më në rejtë.